Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pacea de Sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. O, te pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfinților lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserică aceasta, și pentru cei ce cu credință, cu Evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră în Domnului să ne rugă. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Daniel, pentru cinstita preoțime și cea într-un Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm! Doamne, pentru buna-ntormirea văzduhului, pentru umbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm! Pe apă, pe uscat și prin aer. Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea miluiește! Pe prea curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții pomenindu-o. și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, că Ție -ți este cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Du, acum și Purura, și în veci vecilor.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 Sfânta ta, cuvântata, binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pură Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim.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 Curata, prea sfântă, curată, prea bine cuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu nascătoarea și pururea fecioară Maria cu toți ființii pomenindu-o. pe noi încine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. că bun și iubitor de oameni Dumnezeu e,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 Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, Acum și puruream. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși, Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat înțelepciune din faptele Sfinților Apostoli. Citire să luăm amin. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii, eleniștii murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi Și chemând cei 12 mulțimea ucenicilor au zis Nu este drept ca noi lăsând de o parte cuvântul lui Dumnezeu să slujim la mese, drept aceea. Fraților, căutați șapte bărbați dintre voi cu nume bun, plin de Duh sfânt și de înțelepciune pe care noi să-i la această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. s-a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțim și au ales pe Ștefan bărbat plin de credință și de duh sfânt, și pe Filip și pe Prohor și pe Nicanor și pe Timon și pe Parmena și pe Nicolae Prozelit din Antiohia, pe care i-au pus înaintea apostolilor, și ei rugându-se, și-au pus mâinile peste ei. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea, și se înmulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă și mulțime de preoți se supunea. Îngrit Cuvintează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot, lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu. Să-ți dație celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu, Domnul nostru Isus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru, părinte. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor, din Sfânta Evanghelie, de la Marcu Citire. În vremea aceea a venit Isus cel din Arimateea, sfetnic cu bun nume, care aștepta și el în părăția lui Dumnezeu. Și îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut lui Isus. iar Pilat s-a mirat că Isus a murit așa curând. Și chemând pe sutaș l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la sutaș Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând Julgiu de in și pogorând pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în Julgiu și l-a pus într-un mormânt. Care era sepat în stâncă. Apoi a provenit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria lui Osie priveau unde l-au pus iar după ce a trecut ziua sâmbetei Maria Magdalena și Maria mama lui Iacov și Salomeia au cumpărat mirezme ca să meargă să ungă trupul lui Isus Și dizi de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele au venit la mormânt, zicând una către alta, Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese răsturnată și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă. Îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spăimântat. El însă le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Isus Nazareneanul cel răstignit, A înviat nu este aici. Iată locul unde el pusese rău. ci duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă, dar ele, și din mormânt, au fugit de acolo, că cu cuprinse de cutremur și de spaimă, și inimă nu. n spus nimic că se temea. O e bine vestitor? Mele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ele au plecat de la mormânt, alergând să vestească pe ucenici, însă Isus le-a întâmpinat spunându-le: bucurați -vă! Drept creștin, Hristos a înviat! <fie> Ziua învierii Domnului nostru, Isus Hristos, sărbătoarea sărbătorilor și praznicul praznicelor a bucurat din nou inimile noastre și a dat încredințare minților noastre că toate în lumea aceasta își au un rost. Și viața cu bucuriile și tristețile ei și moartea cu plecarea ei fără de întoarcere. Toate își au rostul lor pentru că de la Dumnezeu sunt rânduite și atunci când le înțelegem și atunci când nu le înțelegem. Credința în Înviere ne dă mângâierea unui sens al vieții și al morții. Ne face să ne păstrăm cumpătul simțirii și echilibrul cugetului, pentru că ne dă încredințarea că peste toate stăpânește o rânduială divină. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, izvorul vieții noastre duhovnicești, este ziua pe care a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm și să ne veselim întruia. Nu este suflet credincios care să nu se facă părtași de bucurie și de harurile lui Hristos cel înviat din morți. Sfinții evangeliști ne spun că cei 11 ucenici s-au bucurat în seara zilei Paștilor, când l-au văzut pe Iisus înviat. Duminica trecută, am fost martorii bucuriei Apostolului Toma, care după o săptămână de îndoială și întristare a pus degetul în semnele pătiminii și a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar astăzi, în a treia duminică după Paști, Sfânta noastră Biserică face pomenirea femeilor evlavioase care s-au mângâiat văzândul l pe Isus înviat. Sunt impresionante faptele acestor femei, cunoscute sub numele de mironosițe sau purtătoare de miruri și aromate. Biserica a rânduit aceste duminici de după Marea Sărbătoare a Sfintelor Paști, pentru a scoate în evidență, pe de o parte, persoanele care au fost martore învierii Domnului, și în același timp să arate puterea lui Hristos cel înviat în viața celor ce l-au mărturisit, ca înviat din morți. Ca martori ai învierii Domnului aveau în rând, avem în primul rând pe femeile mironosițe și apoi pe Sfinții Apostoli fără Toma, iar apoi împreună cu Toma. Cert este faptul că cei din tâi martori ai învierii Domnului au fost femeile mironosițe care, dis de dimineață, în ziua cea din a săptămânii, care urma după sâmbătă, adică duminica, au mers la mormânt ca să ungă cu aromate trupul Domnului și să arate prin aceasta evlavia lor față de Hristos, iubitorul de oameni, care a ajutat atâta lume în timpul vieții sale pământești. Femeile Mironosițe reprezintă pentru Biserica noastră icoana Evlaviei creștine. Nu numai pentru femei, ci pentru toți credincioșii, ele sunt icoana Evlaviei creștine. Să vedem cine sunt aceste femei mironosițe, adică purtătoare de mir, care au urmat lui Hristos împreună cu apostolii și care s-au învrednicit să fie martore ale patimilor Domnului și să îi ungă Sfântul trup cu miresme cât a stat în mormânt. Sfânta Evanghelie ne amintește pe scurt numele și faptele lor. Cea din întâi și cea mai plină de râvnă și bărbăție duhovnicească este Maria Magdalena, deloc din cetatea Magdala-Galileea. Alte mironoșițe sunt Maria, mama lui Iacov și a lui Iosie, Maria lui Cleopa și Salomea, mama fiilor lui Zevedei. Printre mironosițe sunt numărate și cele două surori ale lui Lazar din Betania, Marta și Maria, unde găzduia adeseori Mântuitorul cu Sfinții Apostoli în drum spre Ierusalim sau Galileea. Dintre marile virtuți care au împodobit viața Sfintelor Femei Mironosițe, cele mai alese au fost râvna lor sfântă pentru Hristos, e Evlavia și bărbăția de suflet. Mai întâi credeau cu tărie că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, acel vestit de proroci, care a venit pe pământ să mântuiască neamul omenesc. Apoi duceau o viață curată, sfântă, de rugăciune și post, de înfrânare și milostenie, trăiau în iubire sfântă unele cu altele, și din avutul lor o și odihneau cu dragoste în casele lor pe Isus și pe Sfinții Săi ucenici. Dar credința și râvna Sfintelor Femei Mironosițe nu se oprea numai aici. Ele nu numai că îl primeau pe Domnul în casele lor, unde îi spălau picioarele, îi slujeau la masă, ci mai mult mergeau cu răvna după Hristos, erau marturile ale minunilor Lui și mărturiseau cu îndrăzneală că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Cea mai mare bărbăție au dovedit-o însă femeile mironosițe în vremea patemilor Domnului. După ce ucenicii de frică l-au părăsit și Petru s-a lepădat de Hristos, Singurele care îl urmau de departe erau Sfintele Femei Mironosițe, în frunte cu Maica Domnului, Maria Magdalena, alături de Apostolul Iubirii Ioan. Curajul și bărbăția sufletului s-a văzut la Femeile Mironosițe și pe drumul crucii spre Colgota. Ele singure, cu Sfântul Ioan, îl petreceau pe Domnul la răsticnire fiind martore ale patimilor Lui. Pe Golgota, Sfintele Femei Mironosițe împreună cu Ioan, erau singurii martori ai răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos. Ele L-au văzut însângerat și căzut sub cruce, ele au văzut loviturile cuielor în mâinile și picioarele Domnului, ele au auzit cuvintele de hulă ale iudeilor, mărturisirea de pocăință a harului și rugăciunea zdrobitoare a Mântuitorului, Eli, Eli, lama sabachtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iată cât de mare era râvna, tăria credinței și bărbăția sufletului sfintelor femei mironosițe. Nu se temeau de ustașii romani atât de sângeroși, nu se înfricoșau de furia iudeilor netemători de Dumnezeu, nici nu se înspăimântau cu totul de moartea Domnului pe cruce ca cei ce nu au nădejde. Însă bărbăția sfintelor femei mironosițe nu s-a terminat pe Golgota. Ele au fost de față și la coborârea Domnului de pe cruce și împreună cu Iosif din Arimatea au cumpărat giuljul și miresme, pentru îngroparea lui Isus. Vedeți râvna mironosiților, bărbăția și tăria credinței lor în Fiul lui Dumnezeu? Ucenicii stăteau ascunși într-o încăpere de frică iudeilor, iar ele cumpărau giulgiu cu și miresme să ungă trupul lui Isus. Iar ele ei așteptau cu spaimă veste de la Golgota, iar ele, intrând în mormânt, au primit vestea de la Arhanghelul Gavril, că a înviat Domnul, spunându-le, nu mai plângeți. Apoi, la porunca lui, s-au întors fugind și au spus apostolilor că Hristos a înviat, nu mai este în mormânt. Femeile mironosițe sunt cele din tâi și cele mai vrednice martore ale răstignirii, morții, îngropării și învierii Domnului. Unde mai sunt acum femei creștine, iubitoare de Hristos, tari în credință și în fapte bune, ca femeile mironosițe din Sfânta Evanghelie? Și totuși numărul sfinților femei în Biserica Creștină s-a înmulțit, întrecând uneori pe cel al bărbaților. Să ne gândim la numărul mare al Sfintelor Mucenițe, precum Tecla, cea-n tocmai cu Apostolii, Varvara, care a fost ucisă pentru Hristos de Tatăl ei, Ecaterina, Irina, Maria, Sofia, cu cele trei fiice ale ei, Tatiana sau Filotea de la Curtea de Argeș. Mare este numărul cuvioaselor care s-au nevoit prin mănăstiri și pustietăți și au ajuns vase ale Sfântului Duh și Făcătoare de Minuni. Dintre acestea amintim doar câteva precum Maria Egipteanca, Eufrosina, Xenia, cuvioasa Parascheva de la Noi de la Iași, Teodora de la Sihla și multe altele. Toate aceste cuvioase sunt mirese ale Lui Hristos, ucenici ale Sfintelor Femei Mironosițe și rugătoare ale Bisericii pentru noi toți. Un lucru foarte important care îl mai învățăm de la Femeile Mironosițe, în afară de cele amintite, este acela că mai întâi de toate trebuie să ne punem nădejdea numai în ajutorul Lui Dumnezeu. Ele nu au calculat de acasă cine le va răsturna piatra de pe mormânt, care, spre surprinderea lor, era răsturnată de la ușa mormântului. Ele se întrebau cine oare le va ajuta. Și dacă nu a fost nimeni pe pământ, s-a coborât cerul la ele, îngerii cerești, ca să le ajute. Aceasta ne arată nouă, că mai întâi de toate în credință nu contează forța fizică, curajul care vine din lucrurile materiale sau din ajutorul altora, ci în credință mai întâi contează faptul că ne punem în și de în Dumnezeu și în ajutorul Lui. Oamenii sunt schimbători. Astăzi te ajută, mâine te părăsesc, astăzi te cunosc, mâine te uită. Nădejdea cea din tăi trebuie să ne opunem în Dumnezeu. De aceea Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, când Dumnezeu ne iubește și ne ajută, și dușmanii ne devin prieteni. Iar când Dumnezeu, printr-o pedagogie a sa, vrea să ne arate că mai întâi trebuie să ne punem în nădejdea în el și se face că ne părăsește, atunci și prietenii ne devin dușmani. Drept măritori creștini, astăzi, în biserica noastră, printr-o recentă hotărâre a Sfântului Sinod, se prăznuiește ziua femeii creștine, femeia mamă, soră, bunică, femeia care este purtătoarea credinței. Vedeți ce taină mare este faptul că femeile au fost apostolii apostolilor vierea a fost vestită de către femei apostolilor, iar ei au vestit-o lumii întregi. Aici vedem chipul mamelor noastre care ne învață credința și mai ales a acelora care au îndemnat pe fiilor să devină preoți. Ei transmit credința învățată nu numai din școală, ci credința învățată și simțită, primită de acasă, de la mama de la bunica, care s-au rugat deasupra leagănului și au făcut semnul crucii. Este mai presus de orice descriere contribuția femeilor creștine la transmiterea credinței, la cultivarea virtuților creștine ale poporului nostru și ale altor popoare. Femeile credincioase sunt și mame bune, creștine devotate, soții cinstite și ostenitoare, model în societate. Femeile credincioase sunt întâi la biserică, întâi la rugăciune, la post, la lucru, la milostenie, la citirea cărților sfinte, la îngrijirea bolnavilor, la toate. Ele mențin căldura duhovnicească a credinței, a dragostei, a răbdării și a împăcării în biserică, în familie și în societate. De astfel de mame bune are nevoie astăzi familia creștină. De astfel de fiice evlavioase are nevoie Biserica lui Hristos. De astfel de femei cinstrite și model în toate are atâta nevoie astăzi societatea în care trăim. Sunt destule mame care nu vor să nască copii, nici să le dea o educație creștină bună. Sunt atâtea mame care își ucid majoritatea copiilor, iar puținii pe care îi nasc nu îi cresc în frica lui Dumnezeu sau îi lasă de capul lor și ajung să fie o povară pentru familie și pentru societate. Astăzi, de ziua femeii creștine, Biserica adresează tuturor acelora care s-au abătut de la morala creștină, nu își ascultă părinții și își pierd timpul în distracții ieftine și neserioase, prin diferite locuri special amenajate, adresează un cuvânt pentru îndreptare și întoarcere pe calea adevărului propovăduit de Biserică. În tradiția ortodoxă românească, femeile au fost întotdeauna aproape de biserică. Unele au luat drumul mănăstirilor ca să se consacre rugăciunii, iar altele al familiei. Acestea și-au crescut copiii în frica de Dumnezeu și în credința în nemurire, dându-le o educație morală sănătoasă și pregătindu-i să fie în viață corecți, Cinstiți, muncitori, iubitori de dreptate, iubitori de bine și de frumos. Și astăzi Sfânta noastră Biserică își pune în familia creștină aceeași mare speranță și vă îndeamnă pe toți să rămâneți credincioși altarului străbun și tradițiilor noastre bimilenare. Mai multe mame bune mai multe văduve și fecioare cinstite și credincioase, înseamnă pentru ziua de mâine mai mulți copii în case, mai mulți credincioși la biserici, mai multă pace în familie, mai puține divorțuri și avorturi în lume, mai puține boli și lacrimi pe pământ și mai multe suflete în rai. Să-L rugăm pe Hristos, cel înviat din morți, să ne facă parte și nouă de bucuria pe care au avut-o femeile mironosițe și să ne învrednicească de împărăția sa cea veșnică în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne-a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt Sfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru, Daniel, pentru sănătatea și mântuirea sa. Amen.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 Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, monach, erodiacul, diacul monași și monahi și pentru toți și pentru Hristos, frații noștri. și purura pomeniți ctitorii sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte a adormiți părinți și frați ai noștri dragmăritori creștini care odihnesc aici și pretutind Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Ctitori, slujitori, închinători și bine ai Sfânt locașului acestui iau.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 De oameni, Dumnezeu, și ție slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și și în vecii vecilor. Amin. Iară și iar cu pace, Domnului, să ne rugăm. Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domnul în înțelepciune. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fi împăzit, Ție slavă să Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururăm și în veci vecilor. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu. Pe al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Daniel, <coughs> să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindeni, pe ofermuiitorii țării, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoarea de Hristos o știre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într o părăția sa. Amin. Pe părinții slujitori ai acestei Sfinte Catedrale, pe închinătorii și binefăcătorii ei, pe profesorii, profesoarele și elevele seminarului de la mănăstirea Agapia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe profesorii, studenții și osenitorii facultății de teologie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un împărăția sa. Amin. Pe noștri, preoții româna, hirodiaconi, diaconi, monași și monahi și pe toți cei din clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un împărăția sa. Amin. pe cei ce au adus aceste sfinte daruri și pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru un împărăția sa. <frio>